«Пригощаю!» – усміхнулася вона, читаючи ко з однієї слухавки. «Гаразд, бувай, а водій приїхав, пора мені! Збори акціонерів сьогодні!» Жінка підвелася, осмикнула спідницю на міцній зграбній фігурі і рушила сходами вниз. Розділ одинадцятий Хотілося зателефонувати ввечері мамі і поговорити з нею спокійно, а не як учора. Пояснити, що діти виростають, і це закон природи що й сама вона колись відірвалась від бабусі і пішла у власне життя, яке назавжди було легким, і що її мама теж тим колись переймалась. Не хотіла торкатися теми про того жору. Хай собі живуть, то вже їхній клопіт. Може, їм і краще буде без неї, просторіше, спокійніше, незалежніше, менше проблем. Хотілося сказати, що приходитиме на свята й просто так, що зазиратиме до неї на роботу у відділ катерів супермаркету, що все одно вони рідні, найрідніші люди, і, звісно, женці самі боляче гристи тупу поповину, але ж колись треба. Проте, довгі гудки лунали один за одним, а мама не відповідала. Такі образилась. Дівчина розуміла, що її відхід ніби руйнував звичну конструкцію, ілюзію родини, яка трималась досить стабільно, мов табуретка на трьох ніжках. І що до сьогоднішнього дня жіноча часточка в цій конструкції – Переважала, хай би що там чудив Жора. Тепер матері доведеться або докладати зусиль, щоб залишитися половиною, бути, або бути підім'ятою тим прапорщиком. Ще можна послати Жору під три чорти, але це було їй не так просто і морально, і через купу різних побутових причин. Лізла в голову борхливе прощання з Деном із яким випадково познайомилась на зимовому шашлику в лісочку на околиці міста, де приятелька шкільних років Вікуся святкувала день народження. Переносний іржавий мангальчик на притоптаному снігу смажений на вугільне м'ясо під горілочку для сугрєву. Компанія приятелів розширена за рахунок друзів дитинства іменинниці. Женька в хріновому настрої через свіжу сварку з жорою, Денисі з гітарою – настроєм і навалою свіжих почуттів до незнайомки. А незнайомці тоді тільки хотілося якось зняти стрес, випити, влаштувати на галявані танці-стрибанці, щоб зігрітися, погорлати з іншими безумних пісень, а дорогою додому відчути чоловічу руку Наталії, гарячі шепіту в ухо, поцілунки в шию, в губи і закрутилися. Дуже швидко Женька зрозуміла що день і ще той придурок, але щось таке їх тримало вкупі кілька місяців. Може, це був такий единий експеримент, який давав дівчині усвідомлення того, що не тільки у матері, а й у неї поруч є чоловіче плече, і заради нього на дещо можна й закрити очі. Тим більше, коли день не пив і не курив траву, він бував ніби цілком адекватним. Правда, не мав того настрою, доволі однобоко бачив життя, і перспективи з ним теж були сумнівні. Крутив гайки десь у гаражах на розборі машин, мав з того свою копійку і не надто замислювався про майбутнє. Але в компаніях його брав кураж, якого додавала подряпина і бувала бувальця гітара. Народ гуртувався навколо нього, дівчат тягнуло до Дена, а його на пригоди. Женька від цього то казилася, то виходила з гри, день спершу посилав її під три чорти, але за день-два знову приходив замирятися, то каявся, то погрожував, то тиснув на жалощі, без тебе пропаду. Така свистопляска виснажила дівчину. І ось на травневі свята вона рішуче закрила тему. На диво день зник. Не телефонував і не шукав зустрічі. Спочатку женька напружувалась, а потім полегшено зітхнула і вирішила міняти життя. І ось крутилась вона на чужому нерівному дивані і не знаходила зручної пози, щоб заснути. Вімкнула лампу що висіла неподалік на стіні, пробіглася поглядом по книжкових полицях навпроти. Встала, придивилася до корінців книжок. То були старі передплати, повні зібрання творів різних авторів, радянських і зарубіжних, по десять і більше томів. Ті томики з сіроватією двікою пилюки, яку з них певний час від часу витирали вологою ганчіркою, здалися дівчині заручниками старенької господині, яка навряд чи вже їх читатиме, якщо взагалі колись читала. Женька не розчула, та й сама пам'ятає. Була колись у часи тотального дефіциту мода на книжки, які щось пробудістань, або мода на кришталеві вази, салатниці та чарки з бокалами, які виставляли на огляд у сервантах, а також мода на килими, якими обвішували сіни і встилали під логу. Отримала раз допрячого ляпаса від батька, коли вивернула на новий палац борошняний клейстер, який несла в мисці до вікна. Мама саме взялася його конопати ватою і заклеювати на зиму паперовими стрічками. Чомусь сьогодні ці декоративні книжки не викликали бажання читати.